badugu gurekin lehen dakaria. Hortzi, oiak zabal, egunon? Egunon. Eta, zuzendari, laster zuzendari oi, baina irakasle beti segituko duena, ikasle oi, ere, generat, peio etxereku, egunon? Egunon. Bo, peio, zurekin asiko gira, berroita marrurte, eh, ez da, a, bide txipia, da, pentsatzen dut ikastola genetarik dela, ipareuskal egian, bo, zuk berroita bi urte dituzu, ze horroitzapen duzu, berroa da horroitzapena intzin, Иштори и штори кој ти пиват? Uh, бай, бе, ура, ни, ни не ба, и бе, оха, ни дони ба некои кашли и са на најса, Uh, a ba, boarrogei uhteng uru 82 urtean uh, sartu nintzen, ba zenwoina uh, urte uh, ikastula uh, bazela duni banena. Oroitzen naizena ez da kontatua izan saidanarekin, ba aqui leni kastula uh, banen apartamentu batean ikastula handa bat bez, be, bezala, eh. Buraso talde batek naiz on ikastula bat haiena uh, aurreki euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko. Eta gero hortik uh, Joan Sirena uh, Ahiak baita ondo den etxe bat eta eta gero hortik joan ziren gehaldea rat. E, aintzira usuan, doen ibaneko aintzira usuan, Ta, ibiliana, eta nio hori bilaena ikasle gisa. Eta hori gontziren, larugei eta mabi, mila beraatzen unta larugei eta mabi urte ahio, eta hori etxeak, saharrazi zituen ahiak baita etxean, ahiak baita etxean, doen ibanen luitzu lan. Eta batean, bi urterentzat rentzat saehtu azirean ork. Eta bi urte horiek, uh, untsa hori baniz, ogoi eta biogeitala urte iraun dutea eta baina bost urte erriko etxeak gaitu man gaitu baina, hemen uh, urdazuriko eskolana, hama ikastolan hau behar da egukitu duena guretako eta bada bost urte baina ikastola berriuntan gire da Zer gana du ikastola Doni Bane Luitzuneko panoramean sartu dela instituzuen ganiko nartua, izan dira gara, gara izailaguak behar da denboran, Ba, be beh, pizkata e kastolak boussiek, sa goutu douten, bezala, goutu douten, uh burrokatu behar izan dela ikastola bat egian izateko. Hene garaian ez ginen Donibaneko ikastola, Doniban ez ziburuko ikastola ginen elkartzen bai genituen bi egietako ikasleak, baina baita ere ondoko egietako ikasleak heldu ziren, haurrak jiten ziren eta gero poliki poliki, behustetut uh, sehaskak eta burasoek ere eman dituzten burrokar ondurioz uh, ondoko egietak ere ikastolak idek dituzte, haurrak egondi haien egietan Eta gaur egun azkena ziburukoak lortu zuen beri ikastola edekitzen, hoen dela istantea mar bat urte urbiltzen ari gira iduritzen zauta. Eta behuen duni baneko ikastola bilakatu gira, hoen dela mar bat urte erjanezake. Hore ez dira bakarrik duni ban darrak, ba, gero familia gehiago duni ban darrak dira, baina ba ere ziburutik heldu dira familia batzuk, baita inguruko erri etatik zenbaitzu, Be beste realitate bati lutu lu, behar baikira ere, gaukikun doni, e, -er e, doni banen eta Euskal Kostaldean bizitza, biziki garesti bilakatzen nela eta gero eta familiak gutxiago badela gure Kostaldean. Prezeski, ortsi, oierzabal, nola amar bat urte, egiten zineutan bizitzen Donibanen, doni banen, zese leku du Euskalak doni banen loitzunen? Badira... Uharte batzu uharte askki zebal batzu nuen eskora presente den, bad ikastolak badu toki eziez gerrantzitsu bat zenjala Donibane euskoraz bizi nahi bari baduzu, badira ere beste elkartete batzu, begiraleak, pilota taldea luzean eta beste, beste elkartete batzu ere. Toki batzu merkatuaren inguruan diren komertzio eta obstatatu batzuetan ere eo ikusten da, bina egia da, Uh, Aniz gende kanpotik eldu dela, hemen uh, peyok aipatzen zuen, lehen uh, belanoldi zahak bat uh, joan dela horrein, ahantzale mundutik elduzena. Hala, hodan, entzatzen gira gu behuskara bizi arazten gure egian. Hasteko nola egana, oiaktzun ona du. irekitzen uh, edo girearik idekitzen edo idekia gira uh, egiaari, eta beti antzina parean dugun, uh, nola egana, oiaktzuna edo erantzuna gegienetana, erantzun ona da, positiboa. boha. Eh, Pioetxileko, egon duzu, be, diende berriak heldu, baki gu ez dela doni baneru itzuneren kasua eh, iparresuka lirian hainiz jende berri urte guziz, pexe berriziki kostaldean, Baionatik asiz endaiara ino, ez du berri ezpada jende berri horrek eta beratxak dirainiz, eh, behar bada ez dute horiek ekarriko aurrik ikastola di behinen bo, eh, da, Donibanen banen adibidez elkaerte egitura istuten zuen ahtian sede bat alare uh, sustraiaek uh, lotzeko uh, eta pisgabat, uh, prezeski jende horiek ezagut ditzaten emengo sustraiaek zoiniren Bai, urte osoan bai ikastolak, bai, uh, bai elkartte handana batek uh, guri hizkuntza eta gure kultura ezagut arrasteko lanean ari da, uh, uste utere badela, kampotiak handana uh, batek handik uh, interes bat edo tate bat pixkat uh, gure kultura eta gure hizkuntza ezaguttzeko. Hoga uh, aipatzen eguen gututaekan ba, ere jendea geruta gehiago sartzen ari dela, uh, bak begiraleak elkarteak ere euskal txoko bat antolatzen duela bere bazkideentzat eta hor ere jendea badela uh, eta, Hainiz edo bertako pertsona batzuk Euskara itzakitenak, baina baita ere kanpotik gien pertsonak Euskara doibat ikasien nahi, nahi dutena. Uh, Guk ere hori ikusten dugu ikasztolan, uh, geha da gaz, familie gaztea egiten ere larik, batzuk gure gana urbiltzen dira, uh, gure sistema zautzeko, eta azizte bat baita nahi lukete haien augek ere Euskara ikas dezaten uh, Hemen, Ipagaldean eta Oroak Euskalegian integratzeko. Oan, bada gero lanbatera ematekoa, haundia dena, zenta asira batean sartzen dira Amaik Astolan aurrak emateko, eta eduritzen zaila Amaik Astolan Euskara iru urtez ikasirik nahikoa dela, Eta gero joanen direla hori egiten daukute uh, eskola publikora edo te privatura telebiduneran txekitukutela, baina baita frantzisaren uh, belduja. Ta puliki-puliki, be, maiz familia horiek lohtarazten dugu, lehtarazten frantzisa ikasiko dutela, jena horrek, problemari gabe. Uh, baizik eta ikasiko baino lehen degia badak beraz lagunduko ditugula. Eta gero be, ikastolako biziak itenu familia horiek horiak sentitzen direla hemen, eta segitzen dutela uh, lehen maila buka era ahitioa. Eta hor badugu beste bost tukteez badugu lan bat erre Da aurk horiek segi eta familie horiek segi harazteak kolegi horat. Or, beti bada francesaren keska hori. Baina lohtzen dugu pasa beraz nik janezakeg gaur egun bai uh, euskarak duenean badu liku tipi bat, tipia izanakena. Uh, Baina badu uh, garaian baino liku tipi bat eta argita bat. Uh, ere laguntzen gaitu, bere neugian iten du aldoena, baina segura gehiago egin lezakela, dudarik ez, baina egiten duena uratztipi bada, elkarteak eta horrek iten jendea interesa, in kuriositate ez guetien ez urbiltzen dela gure kulturarat eta gure, gure izkuntzarat. Rezeski hor Erikoetxeak ipatzen dupeio etxilekuk. Arremanak, bon, lehen dakari bezala, urtsio jarrzabal edo burulego kokide bezala. Bon, Eri Eriksa da, erriksakoak izaiten aldira edo ...beste instituziuekin ere? Arremanak aski honak dira... E, ...duztuki izan ginoen bilkura bat pehiota... ...una ere joan ginen... ...ioan e, emaia atzian... ...untxapasatzen gure... ...zailtasunak piska bat azaldu genituen... ...covid garaian ez baitugu... bilduari izan... ...beste ikastore gehienek bezala... ...eta garen ukan ginoen erantzuna... ...aski eran, ulerkorra izan zen... ...eta atera bide batzu... ...proposatuak izan ziren... Oala, gero uh, ahreman hona dugu, gero egia da uh, eskuararen aldetik eguneroko bohoka bat dela. Ez pat dugu guk, era maiten plazarat eskuara, ez du nioke eginen. Egia da gu girela hor egunero, hori ez dugu gugeiago trabarik, petxatzen du, lagoi urte... Benaloldi batzuek traba hundiak izan zituztela parean, gok ez dugu hori gehiago eta nola egan aski uh, remanak onak dira. Baina, ere, gok behar dugu dena impulsatu, guk ditugu, uh, uh, ditugu nola egan, behar, goita egin egin dugun bezala uh, erribarnean antolatzen eskorari inguruan pesta batzu, eta hola. Zurekin bukatuko dugu goita sortzeko eguna ipatuz, peoetxeleku uh, bi galera egin nauskizudu batean, ostion, <laughs> ez den errez. Horritzapena, tipia zinelaik ikasle hui, zen bat zinezten? Gaur baino gehiago, dudarik ez, eta leno ezan bezala... E, ikasle? Ikasle, bai, bai gaur baino gehiago, ta ezan bezala leno uh, onduko errietatik ikasleak ditentzia aurrak heldu ziren. Uh, Azkainetik, endaiatik, urgunatik, siburutik, xaratik ere, uh, ogan beraz egiten duko puluan, uh, biskak, uh, denetatik, gutxi egtzen baan deneta ettik egitentzen beraz puntatan egiten du kupura handiagoa. Hoitzapenak uh, hogoitzapen uh, honak bakarrik uh, egia ijan da ni zaitiuditzen eskola edo ikastola batean ibili nahi uh, bai Ba lan egitengin nuena, uh, baina ditudan orgoitzapenak dira jokoak hikiak jostetak uh, momentu biziki honaka, uh, gure ikastolak, Ez ziren uh, gaur egun ditugun eraikuntza mailan ikastolak, eh, horieniz, uh, gure da zen uh, etxalde bat, etxea hundi bat, nagusi na etxea hundi bat, uh, parke hundi batekin, beraz gorodetzeko esoko andana bat, bai barnean, bai kampoan, uh, eraikuntza biziki zaharra, ogitik irano mesala erikutziak asten ziren gure ganak biltzen eta laguntza emateko baina nitzen ezenoi hori beraz leku batzu bertzien itxiak iskutsoa baitzen aurrentzat eta bista gukara inginuan, eta joan egin eta ara joaten ginen gurdika beraz estubola kuoi stripua ondi kisar maian la cour de sa peine bisiki onaka eta era kaskuntza mailan be hori da e, e, bai gausandana batika sizgu baina ezbait laneana, laneana ari ginenik beti diukko mailan, beti mure honean, hori da nik gogoan atxikitzen duena ikasle hori gisa, eta ez dakit hori lohtzen duen, erakasle gisa gaur egun, pasaraztena. Benzat Be hori da, NXD-era. Sartzean zenbat ikasle izanen dira? E, Sartzean egunta bost, egunta amak inguruan kokatuko, kokatuko gira. Eta kapazitatean, gehiago jasan lezake ikastolak edo? Bai, bai, jasan lezakeo, ino pixka bat gehiago. Uh, Ogan betiko, da, erriko etxeak guri egin dauko eh, eskolauri egina dela berri dut eta berroita mahiik Eztina erraten errikoetxeak eta gara ian berri duntabehoi eta marri kasle egizebitziko bakari kamaik zela. Uh, gu kamaik aztola maila dugu, beraz bereziz behar izan ditugu uh, uh, guneak, ez materiala eta guneak ez baitira behinak ahondi eta tipientzat. Beraz, nik ezan ezake gaur egun berri duntabehoi eta marri kasle uh, zinditugula egoera horretan egizebitu, baina nurgira horretarik, baina hino no, badela lekoa Eta mar bat egizibitzeko, bai, unta berro goi, unta berro eta mar egizibitzan genietuzkela. Mm. Beraz badugo, Eno, le... Balgutaxun pixka bat. Oita zortzian, beraz gilean pesta eguna, egitara uarekin bukatuko dugu, ortsi horiak zabal. Dai. Orduan, uh, goita zortzian, pesta hasiko dugu goiziko hamaiketan, pontsa paila uh, zuarekin, hau giri eskainia izan den, uh, espektakulu bat, uh, egoer ditan zintzur bustitze uh, heraldoi bat eginen dugu, eta horren batean uh, baskari bat, hola, baskari bat, eta lauetan hasiko dugu konzertu, uh, konzertu luze bat, uh, talde desberdinekin eta estilo desberdinekin, hasiko gira be, musikat hasikoarekin, eta gero segituko dugu uh, talde desberdinekin. Ordan, egin uh, ukalentuko gurekin Agustin Alkat, iluma taldea, Lumi, Elektropop egiten duena, Kiki the Red Kittcats, punk rock musikarikin, eta baita ere ipatsi garata, bai piskat, zuten den musikaria gurekin izanen dugu, kastolako ikasle baitzen. baitzana. Ordan talegusi horietan agirtzen da edo gaurko buraso bat edo ikasleohi bat. Uh, voilà, an pixkat keinu bat uh, gure gazte, uh, segidezaten sh uh, gure uh, bidea. ta espero dugu uh, pixkat Doni bandak jende uh, uh, eta hobileko gaztiak ez gaztiak uh, gore gana aetaurtzea, um, bere ziki ikaste hoiak buraso eta ikastolari uh, nola ejana. Atxikiak diren uh, jendeak hoge uh, bilduko dira es esperouko. Dukontenia? Dukontenia parkean eginen dugu. Hortan euh, doni baneko parkeeran dibat eta voilà, doni baneko charzen dena. Be eskartuko zeituztet, ortsioguak zabal eta pioitxuriku, voilà. pesta hon, mendek dioren garietara? Ba, be min esker ba, Be min esker suei.